ریاض الصالحین حدیث نمبر دے پندر سو اکانمے بنزل سوا یونوی نمبر حدیث دے باب دے دو نمبر باب باب تحریم الہجران بین المسلمین فوق سلاست ایام اللہ لبیدات فی المحجور باب دے پبیان دحرمت دبای کارت او د پره غو دولو په من د مسلمانانو کې د پاسه د درې ورځو مگر د وجې د یو بدت نه چې د عقب بدتو ښکارای یا ښکارا بدت کوي یا ښکارا فسق کوي یا صبر یو عیب چې دا تعلق د دین سره وي او نقصان دین ته رسی نو دا غ سره بایکات پکارد بایکات وکي و یا دا مونږه سره ټول علما دین نه احادیث ګورې یو دا څ عالم دي چې هغه د دین بیخکني کړي یو دا څ عالم دي چې هغه د دین اشاعت کړي نو دې کې فرق دی تو خ د ته نهکورې تاتهڅوک تا یادو حی ای سوی د خوشیو و رواف دخواه د دیین جې غصی سره د غین نه چې تونو بدلته عادس بدلته او مقصد د نور د دی په اول آیات ذکر کوي قال الله او تعله ان نه ممو منونه خوتون په اصلحو بین نه اخ کوم ب شکه مومنان د یو بورونه دي د سر هوکې په میند خپلوورنوکې آل والله تانول اسمې والودوان خو چېورور د سر رووروللی نه نو بیا به سره او تعق نه سااتې چا هغه نورستا شر کوشش کوي دس په کوو کوشش د کوي وله تهونول اسمې ستاې علم حاصل کړی استاد ستا د بیا کوشش کوي ستا دس په کوو کوش کوې نورو ته تا ټول لې مسلمانان که د شاګر دی کده د مشر دی که د کششر دی وله تهونو ل اسمې والان او امدادمه کوي د یو بل پهګونه او په بان زیاتی باندې زیاتی او پهګونه وسپه دیا حادثه کړکې وانا انس رضی الله تعالی نو حضرت انس نقلی قال او وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقاتعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا لا تقاتعوا مقاطعه بایکات منکو وی د یو سره ولا تدابروا او تدابر مکوے مشاکوے تاسو د یو بل سره شاکوے م یو بل یا لا تدابروا مقاطع بایکاټ مکوے د یو بل سره ولا تباغزو بغز او حسد مکوے د یو بل سره او هر ولا تحاسدو او حسد مکوے تاسو حسد مکو ایتاسو د یو بل سرا وکونو عباد الله خوانه شیطان سو بندگان د الله رونه تول ولای حل لمسلم ای جرقه او فوق سلا سن او حلال دی پاد یو مسلمان چا بای کا تو کی د خپل ور سره د پاسه دري ورځو متفقون علی وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام لا يحل لمسلم لا يحل لمسلم اي يهجر اخاه فوق ثلاثه ليال حلال ديد پاده د يوم مسلمان چې بایکات وکي د خپلور سره فوق ثلاثه ايام د پاسا د پاسا د درې ورو یل تقیې چاغ مخه مکیږي د یو بل سره ل تقیې چاغ د یو بل سره پهلارره کې یا په یو بلج کې نوفاې زوزه زو راغه ااس کوې د یوبل نه د داغ نه غ دد نه و خیررو مللهې یا به د او بس او غور اپد ادوالو کی اغه کس دے چر شو رو کی په سلام باندې اپد ادوالو کی بهترین اغه انسان اغه کس دے چې په سلام باندې پابل باندې مخ شو متفقون علیه اتفاق له شی په دې حدیث ده بخاری او ده مسلم وعن ابي را رضی الله تعالی عنہ قالا و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو روز الا مال في كل اسنين و خميس پیش کولی ژی عمل پاره او پیشگی پیش کولی ژی عمل په هر ها سه شمبا دو ګل پوز وخميس او دو زيارت پوز باندې فیا غفير او فیاغفر الله لكل امرئ نمافکه يلاده پادا هر یوسڑی معاف کی الله د فارا یو سړی لا یو شرکو بالله اشیا چا غنبر خدار کید الله سې او شه الا مگر سړې کان چيبمند دو او ما بند روړ دای که شاهنا او بغض شاهنا او بغض وی حسد وی کینوی او بلتا پړکه په کوو نوایله اتکووهځینې پر تاسو د دوالو عاملو لره دوه پرحتتی تر دی یا ستلی چې دا دواله جوور په خپلمننسکې س حې دا دواله په خپلمننسکې روا او مسلمون نور خو پر یو بچی د مور او پلار او خونددي یو روي یو وی اغم د مور پلا د رل د دې سترګي د خويندو هغه ل دې سترګي او هغه چې کله واده وکي کله د بچو والو شون اوغم د پلا الکه ته د سند جدا کیږي دا جدای خو ضرور د بل روړ لې چې ساده ديږي دا, دا, دا سره کله ک روړ دغسي دوی درې سلوري شپگی نو پکورکی یولی مصیبتی نو زه هر کاره جدا کیږي نو چې یوې نوغه د چا جدا کیږي دونا بے خوندم پا کشتا نو آغا عرص مور پلار خوین دی عرص پا ڈاگ را پری دی دانوی زمان مور پلار دی خوین دی دا غریبانان بسک که جزا دی خدمت دو یا سات دا دیر عظیم گنا دا او ثباب ددم دا حالتی اترکو حازینی حتا یستلحا نو بائیکار دے وان جابر قال سمیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ده نبی علی صلی الله و سلام نورید ان شیطان قد یئسا شیطان نو امید شوي ای عبده المصلي شیطان نو امید شوي د عبادت د شیطان د سره می امید شوي شیطان نو امید شوي دی نا په عبادت دې مزګزاروباندې شیطان نا امید شویل دی عبادت د دې مون گزارو فی جزیرۃ العربی په جزیره د عربو کې یان شیطان طاقت نلری په مسلمانانو چې دی ایمان نه والے کفرتا چې دی ایمان نه والے کفرتا شیطان دا طاقت نلری په جزیره د عربو کې چې څوک په ایمان باندې چا کفرتا وایلي داغه د کوفرنا نو امید شووي دي لكن فت تحريشي بينهم سچل ل ذکرنا سوق ولکن فت تحريشي بينهم لیکن, لیکن, لیکن په فساد په مندايه کې او په بایکار تو مندايه کې پجذري د عربو کې شیطان نو امید ده دي باندے اوسم عارت عرص چیری خو پا شرک پرد بارنٹیر سخک لک دی معاہدین دی توحید والا دی خو فسادون اگورا بائی کاٹون اگورا جگلی اگورا پا خپل منس کے پا بادشاہتون و پا نور سیزونو باندے ولیکن فی التحریش بین اوم لیکن پا فساد اچورو کے پا میندائے کے شیطانا نامامده نه دی فتصادون د پاه خوا هغهه دی بمانه خو ش تهڅوکلولی نه شي په جزې دعارب و کې وان ابي هوره رضی الله او تانو قاللا تری شو لی سادو تغیر و کولوبي تقاویم تری سطته ووي فسااد دی او تغې دزرونو دغې دی او با کار دیدی سره بایک کار د ددې سره بي هوورې را ررض الله او تالان نو قالاوې قالويې رسول الله ص الله عليه وسلم لا یحللو ل ممسلم نه یا فوق خافه او که سلااسین حالالې یو مسلمان چا هغهه با کارټو کې د خپلور سر د پز درې ورځو فمن نه حاج را چاچې بایککار فوق سلاس دبعز ددري ورزو فما تانو مرشو دخل النار دلن شرط دلن بشورت دل دلن بشورت دلن بشورت رواب داود باسن آدن على البخاري ومسلم وعن بي خراش حضرت ابن أبي حضرت الاسلمي ويقال السلمي السحابي رضي الله تعالى أنه سمع النبي. د نبي عليه صلوات و سلام نه اور دغه یوه کول چوي من اجرا خاو سنتن ف هو کصف دمی ا جا چ بای کاټو کو د خپل روز سره یو کاله پوری یو کاله پوری سره بای کاټو کو نو ف هو د کصف ک دمی پشانت د توولو دی وینوداده د دې مثال دا, دا, دا, دا, دا سره گویا کی چې د یو مسلمان سره تعلق پر خدا قتل وکړه لو دا غد وجاد قتل په برابرۍ باندې لري زموږه لیکه چې ده قتل څومره ګناه جوړو ګناه دی دا او نبی هریرا او چې مسلمان ہوئی کنه نن مسلمان شرته طالبو د ډوګلیکني هدا مسلمان دا کار دي اکثر نن د منافقانو کار دي ځان ته وی مسلمان او نور کار بکې ستا خلاف به خلق بل تا تبا خالق لمسی شر و فساد بکی وانبی او ریرہ رضی اللہ تعالیٰ انو ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی لا یحلو لمومنن آیا جرامومنن فوق سلاسن فائن مردد بی سلاسن تیر شی پاغی بانی دریرہ دی نو فلیلقو نو دیم خامک شیداغ سرا نو سلام و اچھائی پاغ بانی سلام چووا چې پاغاو نو فائن رد علي سلام نو کوه واپس یک پاغ باريس سلام نو فقط اشترک فی الاجر نو تعقید دوالا شریک شو په اجر کې یو سلام واچا بل سلام واپس کو وا الا لم يرد علیہ فقط با او کو واپس نک پاغ بارني سلام او یو سلام واچا نو راګیر شذې فو واپس فو ګنا وخرهجل موسلله و منل حجرتې او تي سلام پیش کوون کې د جران نه د هجران چې کممه سزاوه داغې نه دی وتي د رواوه ب دا ب سنادن ح ان قالابو د د حجرت للله اتالله کله چې حجرت خاصل لاله د تعالله نوشتهې من حاض د دی نه په دی باب النهی عن تناجي اثنين دون ثالث بغیر اذن الا لحاجه ويتحدثا سر بما ليس يسمعه غور باب ده بیان ده نه د من کولو د جرګه د دو کسانو بيد دریم نه بغیر د اجازه دا غنه درې کسانې نو دو کسدي جرګنه کوي ځکه دا غ دریم سبب غمي که ما وژنې کې څه کوي تاسو تاسو دواله جرګه کوي نو دې بل څه د غم نه چې ما بارګ قسم مټګ دې کسره وښي اغه چې کوي نو ته وی چې ما ده پار به غو هغه به اجازه غواړي الا لحاجتن مگر دوجده یو حاجت نا اوه يتحدثا چاغه دواله خبرې کوي په هغه جرګه دا چې دوه خبرې پټه کوي چې ناې هغه دواو خبرو ل را غ دریم وفی مانا ہو ما اضاته حد د س بسانین دواه خبرې کوې په جبا په جر باندې او نه پوی کوي هغه بل دهقابل نه پوهږي انشیطانو ان من نه جوامې نهشیطانته جرګې شیطان کار دی و عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام یی زاکانوا ثلاثه کله چی ودی در کسان فلا یتنا جائزنا ندون ثلاثه نجرګه دنه ک دو کساب د دریم نا متفقن علی ورو ابو داود وزاده قال ابو سالی قلت و مال ابن عمر تا فربت نصلو قال وی, وی لا ذل نظر سیتاتک سلورم ورواه مالک بن فلم و عبد الله ابن دینار قالا كنت امز وابن عمر عند الدار خالد ابن عقبه په نزد کور د خالد ابن عقبه باندې ا کور فصوق چه بازار کې فجار رجلن يوسل يريد چه داده ايو ناجيحه چه جړګو کې دا سره وليسما ابن عمر احد اونود ابن عمر سړی او کس غيري غير زمانه فدا ابن عمر رجل اخر رودو او ابن عمر سړی لرا سړی بل لرا حتا تر دې كن ناچو منګه اربع تن سلو فقال نيلي سړی درم اتا چر اغرا بل له استاخرا شيئا حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ څنګه خسته خبر وکړه استخاره اجر فدا فقال لي وما تا اوغسلدريم اغتا جزيره او ته ما استخره شيئا مشمنګ دعا لاس خبر کو آ? مږ دوه په خپل منځکې څ خبرې کو تاسو دواه لغون د اخوا شي ستا خی دواله لغون د روستو شي زلګې غندې د سره سه خبرې کول غغاوامه دواله روست شي والی فیننیسم تو رسول لله ځکهما د نه بیاې سلام ناړیدې ی قوو شوي لا تنااج سنیې دوه واحدین چې جګ دی نه کوې دوه کسان ان څو کاسان د دریم نه جوړه ځان لپټ پټ خبرې نه کوي ځان لدې پټه خبرې نه کوي وره پیغمبر مون نه کړی د خپل سر بسر راشي اغم بشي چې ما وځنی کوم وعالم لمسود رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ا قال اذا کنتم ثلاثه كلاچه تا صدره کسان اللهتهناجا سناېدونل آخر نوجرګه دی نه کوې دو که بهې دغه بله حتی تر دی تخت تلیتو بناې چې تاسو او ګټور شي په خلکو کې من اجلې د دی ووجه نهځالېکه ی ح نه دی ووجه چې خفبهې د لره د ووجنا د د پټ پټې دا زک خین دی چه غم جن بکی دلرا غم جن بکی دا غدرم کس لرا پخبر دی دو چه زمان دا پارس سلاکی او کنکی نو دی و جنا داب من دی پابون نیانتا مشکات جلدی اول روالو